Zeydi bën Halidi radiallahu anhu të regon E pyve të Uthmanin radiallahu anhu për një njëri i cili kryen mardheni me gruan për nuk sekreton Uthmanin radiallahu anhu për gjyq A i duhet mara bdes si të smerë zakonisht për falin namazit për duhet alaj organin e ti Pastaj, Uthmanin shtoj e kam dëgjuar nga i dërguar i Allahut a lehi selam Pas kësaj, për këtë gjë pyta edhe alijun Zuberin alhan dhe ubey ibn kabin radhiyallahu anhum dhe më urdhëruan të njëjtën gjë